А вкрай підозріло, чого рудикувати і відкинув нагоду Вчити в музичному інституті Пропонували А я здогадуюсь, він вибрав композиторство як мету Викладання ж загромаджує слух Покинь вигадки, жив би пристойно, при кращій платні Замість клінерства і босятства в нетрях Хто знає, натхнення часу вимагає дивних обставин Навіть собачости на останніх низинах Його право ти патрон проклятих вештанців Відрізав Чойс Я радніш сировар Видавлюю геть водичку Без підставних закидів Цілковито, щоб був чистий продукт Замкнись Період невідповідний Живемо в нещадимій хащі А причина? Самі розвели Всі підозріваються взаємно Гори підозри Смердять на громадженні в шахвах Людина людині є хидна Жалить підозрою Життя втратило добрий зміст, як був колись. Ось музикант, мабуть, надивившись на силу людських помилок, і сам їх наробивши, вирішив жити по правдах. А ми в мундирах закону за таку поведінку зганяємо світу. Ну, крутну, Катеринку, перестань, погризнувся щось. Світлувата філософія на темнуватому перехресті. Ми повелково вважаємо, це наша справа влазити черевиками в кожну душу. Пригнічено заговорив Берчинал Влазити в святе святих і робити, що хочем Потай шарудіти брудними руками в інтимних закутинах серця Плюкавити і розкрадати їх, як он наші спільники, гроші в банку Годі, спини свій запал самопокарання, бо для чого? Помовчим, скоро вийдуть На поспіх вертається Олег до перехрестя, докоряючи собі От я зверх гавать, такий мотив згубити, що грала, мабуть, власну вигадку, сплачив серця, життя розгубленого, коли рятується воно наостанок частинкою райдуги з незримих зводів. Чудесність. Прошу повторити в науку собі, як докласти останні барви голосів. Не її. пішла додому, влагатиму завтра. Чого світлячки рухаються в банку так пізно? Порожня вулиця, самотні авто, як невиразні жучкуваті прямокутники. Під стіною хто рухнувся. Рубова тінь, друга після постаті, що тяглася за мною сопівши. З прилиплости своєї тінь заворушилася при стіні, розсуджуючи, мовлячики й пришелепуватий. Знає музикант, походя ноти склада. Певно, дижемому чоловікові думається живіш. Сам так роблю. Раз обмірковую діло на магазинчик чи що, ховається від когось. А, то за ним чойсь його хвостик, п'яний дурнуватець, але шкідливий. Стережись, музичко, на поворотах, бо за лізякою, чи що, босяку періщить, за ним водиться. Олегі сам зауважує загрозу, бачачи, як постать, що тяглася слідом, скрізь тут знову. Щось намацує з ґрунту, здається, цеглину треба держатись далі і негайно відійти звідси, тільки зникнуть обидві примари під стінами справа і зліва. Хитлива фігура крізь поморок зусильно приглядається, бо підозріло, чого музикантові знову під банк. Пронюхав проналіт від своїх спільників. Їх потай держиться. Слід нести вухо гостро. Зразу повідомити Чойса. Такі речі спішні. Діставши від Чойса, Сичливий наказ Провались, фігура відтоптується до стіни, потиху скаржачись. Відштовхнуто, чому? З ділом важним, а він штурхнув. Поплатиться пляшкою, найкращою. Так завжди було, коли я грозив. Перейду до твого суперника, в другу часть. Я свою ціну знаю. Їжду, вертатиметься той ножовик, обтертий берегами Мексики. Стукну, він чекав при тиграх, Напевно, до жида перестрілки, добити останній, хто вціліє, і рвонути здобич. Тоді з нею драпанути через південний кордон, лови його в горах, чи в густих нетрях латинських чор знайде. Але ні, доведеться тобі відчути камінь з моєї руки в потилицю. Втеча з грошима моя, твої руки могутні, а мої ноги нема без тріших. Мішечок і в моїх пальцях збережеться. Чогось музикант чихає